Миші бігали по помості, а мухи покинули хати і своїм гудінням не ворушили мертвої тиші. Все натякало на смерть. Скрізь зник дух живоття. Поза столом, поза людьми, терешко-бубка посунувся до дверей і втік, покинувши на столі горілку. — Чи тебе, вражий син, і горілку покинув? «Випий же сам Олексосинову горілку», – загомоніли люди на старого Бубку. Бубка почав зжалітися на сина, що він, як вийшов з школи, того, того часу не хоче робити чорної роботи, та все шукає легкого хліба, пнеться в паничі, прилизується, маже голову лоєм з каганця та курить люльку. Оддай його в москалі, коли він такий!» В москалі його, коли він не поважає батька, кипкує з громади, — гукнули чоловіки. Тим часом старий Бубка обернувся до Дувида. — Будь ласка, Дувиде, візьми кожух в заставу та позич хоч два карбованці, бо нема за що й солі купить. Так вижився, так вижився, що вже не знаю як. До зими далеко, Може, спроможусь стави викуплю? Хіба ж у вас, дядьку, поля нема? Чи, може, нема де заробити? Не втерпів і спитав бубку Радюк. Було поле, та загуло. Позичив у нашого голови десять карбованців ще позаторік. Та йоре голова моє поле, оце вже другий рік. А як не віддам грошей, то й третій рік оратиме. — А мені здається, Олексо, як уже клепать язиком на голову, то лучше б нарікать на свою голову. — Голова наш як голова, що вже й казать, — сказав стиха Дувид. — Голова, бач, як голова, а все-таки треба б нам другого голову обрати, бо цей нам не сподобний, вже дуже шинкарями накладає. І сам розпився, і жінка його розпилась. Бо ж пак, шинкарі поять його і гроші дають, і громадяни поять, загули люди. Та нехай мене грім поб'є, коли я маю з головою яке діло, нехай мене живого земля поглине. Коли б мені можна хреститися, я б вам отут перехрестився і землі з'їв, що в мене з головою нема ніякої спілки, божився і клявся Дувид. Не бреши, бо Дувиде. «Хіба ж ми не знаємо, що й ти, і всі журбанські шинкарі, ви всі даєте голові сто карбованців, та й торгуєте горілкою в шинках на громадській землі? Скиньмо голову, люди добрі. В його вже, мабуть, і людської душі нема», – гукнув один чоловік. «Слухайте, бо, от послухайте мене, дурного, мене, старого Довида. Я людина бідна». «В мене не то, що сотні карбованців нема. В мене ледве зайва гривня знайдеться. А то, що я б давав голові сто карбованців. Про інших шинкарів не знаю, не скажу. Чого не знаю, про те не скажу. А я хіба не чоловік? Хіба ж я не шаную громади, дай їй, Боже, здоров'ячка?» «Так, про мене. Але, будь ласка, Довиде, позич два карбованці». «І візьмив заставу кожух тільки до покрови», – прохав Бубка. «Як тривога, то й до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Будь ласка, Довиде». «А де ж я в світі Божому достану? У кого ж я позичу?» – бідкався Бубка. «Я тобі, Олексо, скажу от що. Їш борщі з грибами, держи язик за зубами, а то другий раз і шага не позичу». Як от даси до покрови три карбованці, то позичу. Та отдам, тільки дай. І пішов Бубка з щинку без кожуха і без поля. Тим часом Радюк побіг шинку на вздогінці за терешком Бубкою. Новий тип з народа дуже його зацікавив. Він пішов вулицею попід густими вербами. Там у густій тіні стояла чимала купка хлопців. Деякі поспирались на тин і лузали насіння, деякі стояли купами, понакидавши свити на плечі. Один парубок виліз і сів на тину. Терешко Бубка поминув парубків, дивлячись набік, і навіть не поздоровкався. Парубки почали його на умання зачіпати хоч і вбрався бубка в козачину. «А все-таки от варки гарбуза потягне!» — крикнув той парубок, що сидів на тину. «Терешку! Кланялась тобі варка і казала, щоб ти сьогодні вийшов на вулицю. А гарбуза не хочеш, га?» «Знаєш, вражий сину, де раки зимують, а гарбуза все-таки потягнеш!» — гукнули хлопці здалекий. Бубка пішов помалу і не оглянувся. Він справді топтав стежку до варки Онойківни. Онойко був перший багатир на селі. Радюк догадався, що у Бубки є роман, що він залицяється, і йому дуже схотілося вислідити це. Те місце під вербами було місцем задля вулиці. Там найбільш збиралось хлопців і дівчат увечері. вечорі. Онойкова хата стояла недалечко від того місця. Того таки вечора Радюк Одягся зовсім по барубочому, надів наймитову шапку і пішов під верби. Улиця вже збиралась. Дівчата сиділи на горбку під вербами і співали під синь. Парубки потяглись до їх з усіх боків, і йшли вулицею, городами, лізли через тини. Деякі вже обстали купу дівчат на округи і жартували. Радюк минув вулицю, його ніхто не впізнав. Дойшовши до онойкової хати, Радюк вглядів варку. Вона стояла коло перелазу і лузала насіння. Варка була висока, рівна, як тополя, чорнобрива й рум'яна, гарний дорогий горсет, тонка вишивана сорочка, товсте добре намисто, срібні позолочені дукачі, червоні сап'янці на ногах. Все це показувало, що вона і справді була багатого батька-дочка. Вся її голова була в квітках. Варка держала в лівій руці хусточку. З другого боку вулиці йшов терешко Бубка. Поруч з ним йшов Парубчак в картузі, в крамній сірій козачині, підперезаний червоним поясом. То був приятель Бубчин що вчився в школі в купі з ним. Вони вгляділи онайківну і попростували до неї. «Моє поштєніє», – промовив Бубка, здійнявши картуза, і простяг до неї руку. Варка руки не подала, лузала мовчки насіння й голову одвернула. Можна було дізнатися, що Бубка топче стежку до Варки надаремно. Чому же не подаєте мені руки, Варваро Омельківно? Хіба ж я свята, щоб мене Варварою звали? Мене звуть Варкою. Про мене нехай ви будете й Варка. Оце ви та ви, неначе я тітка твоя або що, промовила Варка. Бубка взявся в боки, і його товариш взявся в боки. Вони позадирали голови, не на наче москалі на муштрі. Варка й не глянула на їх обох, та все дивилась на ворота. «Та хоч подивіться, бо на мене», – зачіпав Бубка. «Хіба я тебе зроду не бачила? Вже поночі на дворі. Хоч і подивлюсь, то тебе не побачу, який ти з лиця. Ізвольте вам насіння або горіхів. Не треба мені твого насіння або горіхів». Так от я вам, варваро Омельківно, купив цукерків. Я знаю, з ким маю діло, промовив Бубка. Не треба мені цукерків. Як схочу, то й сама куплю. Бубка достав скапшукачу чуну, оддер клапоч простого товстого паперу і зробив папіросу. У повітрі засмерділо смалятиною і мархоткою. Чи дозволите ж з вами трохи постоять? Про мене, стить тут хоч і до світа. Чи дозволите ж побалакать? Говорила покойна до самої смерті, та все чорзна що. Але вже пізно. Мати вийдуть з хати, то ще й будуть мене лаять. Лаяться, то вже материне діло. А ви ж на мене не сердитесь? Чого ж мені сердиться? Я не лиха. Ідіть лишень ви обидва на вулицю. Там багато гарних дівчат, там ваше місце. Ой, не там, бо наше місце. Чи то ж можна, щоб ми по-парубоцькій гуляли на вулиці з хахлами? Шукайте собі кращих дівчат, та не топчіть стежки до нашого двора. Це є ж де дівчата кращі за вас. Ет, вигадав. я дуже висока, а ти проти мене дуже низький, я Бубці не рівня, промовила Варка й повернула до двора. Бубка й справді був нижчий од Варки. В рівні з нею він здавався недорослим хлоп'ям. Бубка розсердився і почервонів, побачивши, що шкода й заходу. Чого ж ви оце такі не ласкаві сьогодні? Бо й ніколи до тебе не була ласкава та й не буду. Геть одчепись. Йди додому, бо он, мій батько йдуть крикнула Варка з двора. Онойко такий справді вертався додому і застукав Бубку. Оглянувшись, Бубка вглядів коло себе Онойка і стояв ні в цих, ні в тих. То це Бубка розмовляє з моєю дочкою? Чи не думаєш, ти вражує сину до мене за зяття? Бубка думав, що але не змовчав. А хоч би й думав. А ти госпитський сину. Чи вже ж ти думаєш, що моя дочка тобі рівня? Та ти ж нікчемний пічнур. Та ти ж доброго слова не вартий. З тебе доброго москаля не буде. Доброго лакея не буде, не то що хазяїна. Чуєш ти, бубко, промовив онойко, показуючи палицей на вулицю. Отуди тобі дорога. Як я тільки ще раз вгляжу тебе отутечки коло мого двора, то обчухраю тобі боки оцією палицею так, що не потрапиш кудою втікати. Ти думаєш, як начепив жупана та зав'язав шию хусткою, то й до онойка можна лізти з старостами. Он лаяв та все кивав палицею на Бубку. Бубка з товаришем мовчки потягли, повісивши вуха в шинк до довида. Радюк пішов туди, де зібрались дівчата на вулиці, і стояв до півночі, спершись на тин, дивлячись на хлопців, на дівчат, слухаючи пісні. Сміхи, жарти, женихання і залицяння, все те причарувало молодого панича. Сині небо, засіяне зорями, тепло літньої ночі, пахощі згородів, все те одганяло сон від його очей розворушувало в серці кохання, тривожило мрії. Раз молодий Радюк нагадав Карі масюківнині очі, ходячи ввечері по садку. Другого дня вранці він попросив у батька Коней, щоб Ніпето навідеться до сусід, до пані Високої. Але його думка прямувала повз двір панії Високої та до масюкового хутора. Павло Антонович звелів запрягти пару коней у легенький візок і покатав з двора. Ранок був чудовий, ясний, теплий, тихий вітер з степу прохолоджував повітря і обвівав лице молодого радюка. Коні весело несли легенький візок битим шляхом, перебігли з село і покатали степом. Радюкові так було легко на серці, так радісно, серед зеленого степу, в чистому повітрі, під ясним небом, що він розстебнув одежу, скинув картуз і почав співати пісню. Незабаром край невеличкого сільця з'явився хутір панії Високої, обсажений тополями та вербами. Радюк зараз оглядів на городі панію Високу котра стояла між соняшниками, прикривши голову білою хусточкою. «Не ставай же коло двора Високої, борони тебе, Боже! Жени коні, як тільки можна швидше!» промовив Радюк до Погонича. Коні зміями покатали під тополі. Радюк скинув картуза і кланявся до панії Високої. Висока щось кричала до його, аж її роток манячив здалеки, не кротяча нора. Потім вона почала махати до його рукою, потім зняла з голови білу хусточку і почала махати хусточкою. Коні понесли візок прозогород. Висока, побачивши, що її зовсім закривають соняшники, вирвала здорову листату лободу і почала нею махати, показуючи на свою хату. Коні повернули в бік і високі соняшники та бур'яни зовсім закрили від Радюкових очей панію високу. Радюк сміявся, і паробок сміявся, поглядаючи на панича. Коні вбігли в ярочок. На тім ярочку вже видно було масюків хутір. Коло хутора Радюк звелів погоничеві спинить коні коло здорового садка, Встав з воза і пішов навпростець через садок, звелівши парубкові їхати кругом оселі на подвір'я. Старий густий садок розрісся на ярко трохи не до самої річечки. Через гущавину не було видно ні хати, ні загород. Садок ріс собі на волі дико й буйно. Гілля переплуталась так, що, здавалось, ніби груші розпиті на вишнях. А вишні червоніють на яблуні, А яблука висять на бузині. Радюк перескочив через тин, Ледве проліз через кущі бузини, Трохи не застряг у густому бузку, Де кури кредькома неслись І навіть висижували курчата, Потай от хазяйки. Густі вишні скинули з його картуза, Били його тонкими гіллячками по лиці. Він мусив розводить руками гілля І затулять й очі. У садку якась дівчина співала пісні. Чудовий голос, чудові поетичні слова пісні так і потягли до себе молодого хлопця. Радюк почав тихесенько закрадатися, боявся зашелестіть листом, ледве ступав по траві та все йшов туди, звідки розливав зділочий голос між густим листом, неначе голос Соловейка. Йому здалося, що співала якась сільська дівчина, бо голос, мотив, слова – все було щиро сільське. Маючи звичай записувати пісні, Радюк притулився до стовбура груші, витяг книжечку і почав ловити на ноти мелодію. Записавши пісню, Радюк побачив, що недолечко від його на лишневій гіллятці Висіла луб'яна козубенька, почеплена за гіллячку ключкою, прив'язаною до дужки. Через густе зелене листя все просовувалась рука і кидала вишні в коробочку. Рукав був закачаний полікоть, але ручка була біла, маленька, сливе дитяча. На пальці блищав золотий перстенник. Радюк поклав книжечку в кишеню і почав милуватися з тією ручкою. Він виглянув знов і побачив, що на зеленій траві стояли два маленькі черевички з ніжками, а на ніжках біліли панчішки. Черевички все спинались на самісінькі кінчики, не танець танцювали. Радюк догадався, що то молода масюків нарвала вишні. Його серце дуже-дуже закидалось в грудях, жар ударив йому в щоки. А пишний дзвінкий голос лився на нього через листя так недалечко, що він неначе лицем почував трелі. Він ще раз виглянув за груші, і через вишневий лист забіріло личко, зачервонів роток, свіжий, наче стигла вишня. Голос на час замовк. Бо біла рука вкинула в рот вишню, але знов пісня почалась. Гіллячка нагнулася, і Радюк побачив все галине лице з чорними тонкими бровами, з тонким, неначе виточеним носиком. Темні великі очі блиснули через лист, наче блискавка. Ой-ой-ой! крикнула сполохана Галя, несподівано побачивши якогось панича за грушею. Коробочка з вишнями впала на траву. Вишні розсипались, наче рій бджіл. Гелячка порснула вгору. Галя з переляку прожогом побігла через садок і сховалась в гущавані. «От тобі, на!» — сполохав пташку у вишневому садочку. Промовив сам до себе радюк і почав збирати в козубеньку вишні. Стеглі вишні злипались китяхами, Наче бджоли кругом матки. Радюк назбирав повну коробочку зверхом і пішов через садок до двора. Виходячи з вишника, Радюк вглядів через молоді вишні й через тин дві кінські голови. Коли дивиться, аж погонич повів уже коней до стані, візок стояв під коморою в тіні, спустивши диший, неначе на відпочинок а Іван Корнієвич Масюк поніс упряж до комори, кинув за двері та й замкнув двері на замок. — Іване Корнієвичу, добрий день вам. З тим днем поздоровляю, що сьогодні. Але навіщо ви зволіли випрягти коні, що й упряж замкнули? — На те, щоб ви зостались у нас на обід, бо ви народ молодий, непосидящий, — гукнув Іван Корнійович, стукнувши дверима, і брязнувши ключами. Радюк увійшов через хвірточку в двір. Двір був просторний, чистий, зарослий низеньким зеленим шпоришем. Чималий, але не новий уже дім з ганком привітно білів проти сонця. Кущі рожі, оргенії, звеніли під самими вікнами, дуже виразно малюючись проти чистих білих стін, мов на папері. Висока небіла нарублена комора, що стовпчиками з фронту, штучно вирізаними, кидала від себе густу тінь на зелений двір. Повітки, загорода, кошари, клуня були добре вшиті, добре збудовані. Скрізь було чисто, скрізь був порядок, скрізь було похозяйськи. Навіть улики в сімцях під коморою були складені за колонками рівно, як по шнурку. Назустріч Радюкові йшов Масюк. На йому був солом'яний брей з широкими крисами і легкий халат. Поле халата ніяк не слухали рук, все откидались. Спід їх було видно білі, дуже просторні сорочки. Ще раз вони поздоровкались серед двора і поцілувались. Замість того, щоб запрошувати гостя в хату, Масюк повів його подивитися на хазяйство. Він любив хліборобство, любив воли, вівці, як любить все те простий українець. Радюкові дуже хотілося піти в горниці, побачитися з Масюківною. Одначе він мусив іти слідком за хазяїном і нести козубеньку з вишнями. «Де це ви набрали вишень?» від от зайця одняли?» – спитав Масюк. «Може, й одняв», – промовив Радюк, – «тільки не зайця. Хазяїн повів гостя через ворота на тік, показав здорову клуню, так гарно вшиту, неначе наче обстрижену ножицями, показав за сторонки повні пшениці арнаутки. Потім вони пішли поміж стіжками, поміж скиртами жита, то і сьогорішнього. Возільники возили пшеницю і закладали здоровий стіжок. Масюк не втерпів, схопив вила і почав подавати снопи на стіжок, як простий подавальник, ніби показуючи парубкові. Потім взяв важку лопату і почав припліскувати верстви снопів в новому стіжку. Сонце вже добре припікало. З лиця в Масюка лився під, а він усе заглядав на всі боки, то поправляв, то гуманів на робітників. А Радюков'я в статте не було в думці, хоч він і звик до хазяйства на селі. Ото пшениця вродила, що вродила, так вродила, гукав Масюк, взявши важкий сніп і поставивши його на тік. Важкі колоски так і розхилились на всі боки. Масюк взяв колосок, розтер його, дмухнув на долоню, і показав Радюкові здорові зерна. Радюк взяв на віщик зерно в рот і розкусив, потім виплюнув і заїв вишнями. «А які я воли маю, коли б ви знали Павла Антоновичу! У вашого батька таких нема. Чи повірите? Отаке лицькі роги!» І Масюк розіп'яв руки, піднявши вгору. Обидві поли халата так і роз'їхались на обидва боки. Широкі білі штани всі глянули на сонце і забіліли, мов біла хмара. Масюк хотів вести гостя до стані, до возовень, до повіток. Коли це за стіжка вийшла масючка, убрана по буденному. Вона була в чорному горсеті, хусті на шиї, була зав'язана шовковою, але не новою хусткою. «Добрий день вам! Чи живенькі, чи здоровенькі? А ваш панотець? А пані матка?» Чи живі, чи здорові? Спасибі вам, Олександра Остапівна. Як бачите, я ж надто здоровий. Та ще й приїхав на село набиратися здоров'я, промовив Радюк. Чи довго ти, старий, будеш водитися тут поміж стіжками? Добре приймаєш гостя, їй-богу, добре. Не просить в хату, а в клуню. Прошу вас до хати, промовила масючка до Радюка. А де це ви нарвали вишень? Чи не в нашому садку? Спитала вона, углядівши козубеньку з вишнями. Нарвав хтось, та не я, — отказав Радюк, осміхаючись. І вони всі пішли через стік до хати. А моя Галя прибігла з садка, та й каже, що до нас гість приїхав. Я до вікна, та й бачу віз, а гостя нема, та й нема. Ледве знайшла вас між стіжками. Моєму старому бачити все на думці хазяйство, промовила масючка до гостя. Саме на стежці стояв віз. Пара волів, залиганих докупи налигачем, паслась коловоза та аж сопла, тереблячи і разом соваючи мордами по траві. Здорові роги чумацьких волів аж черкались з кінцями. Месюк не втерпів, торсунув вола за роги, потім взявся рукою за полудрабок воза і торсунув з усієї сили. Потім, піднявши трохи воза, став ногою на міцний обід і поворушив колесо. «Що за добрящі колеса Павло Антоновичу? Чи ви бачите? Шпиці, як залізо!» Павло Антонович тільки зирнув на шпиці, ради хазяйського слова, і пішов мерщий з масючкою до хати. «Не дай Боже, як хазяїн здумає потягти мене ще по возовнях та по коморах», – подумав він, та й побіг швидше слідком за хазяйкою. Перед домком з обох боків Ганка був квітничок, де панські квітки перемішували з зеленим зіллям у сільським дівчатам. Коли Лилії Йоргенії слався зелений барвінок, застеляла грядки рута і м'ята. Рядом з фіалками і ливкоєм ріс любисток, цвіла проста рожа, і своїми великими червоними квітками дуже закрасила горіччик і веселі стіни будинка. Молодого хлопця так і тягло у той горідчик до молодої панни. Через легеньку хвірточку вони ввійшли в горідчик. Грядочки були чисто виполоті. гаряче пахуча повітря злилося для його з чудовим голосом за вишнями, з пишними очима, з чорними бровами, котрі він бачив недавничко в садку. Він знехотя глянув на вікна світлиці. В ясному вікні, як на картині, він оглядів Галю. Цікава масіківна назирала гостя з вікна, не вважаючи, що її було видно все з надвору так ясно, як вона бачила все з світлиці.